MOLLY Furcsa szokásunk alakult ki Én minden nap a kilincsére akasztottam egy zacskónyi péksüteményt, ő pedig minden reggel a küszöbömön hagyott egy újabb virágot. Azt hiszem, ez mindkettőnknek kényelmes megoldást jelentett. Jól esett a tudat, hogy gondoskodhatok valakiről. Azt kell mondanom, hogy még a közérzetemnek is jót tett. Kevésbé éreztem lelkiismeretfordulást, amiatt, hogy boldog vagyok. mézennek is említettem a dolgot. Szerinted lehetséges, hogy jobb emberré válok itt? Kérdeztem, de ő csak mosolygott, és azt felelte, hogy ez már azelőtt is bennem volt. Elmesélte, milyen elképesztő nyomorral találkozott az ázsiai utazása során, és belekezdett egy gondolatmenetbe, miszerint a tudat teremti meg magát a fizikai szegénységet, de aztán inkább ejtette a témát. Úgyis benne van a könyvemben. Kacsintott, én pedig kínosan bólogattam. Napokig kerestem a könyvet, de mintha elnyelte volna a föld. Egyszerűen nem értettem, hova a pokolba tehettem. Eljött egy újabb hétvége, és megint egyedül maradtam. Pénteken mézön hosszú, forró csókkal búcsúzott tőlem a kapuban, és azóta egyetlen rövid üzenetet sem kaptam tőle. A gondolataim körülötte forogtak. Elképzeltem, ahogy pozban ül egy mandalás szőnyegen, és csak úgy sorjáznak a leütések az ölében tartott laptop billentyűzetére. Miközben lassú, melankolikus afgán népdal szól a háttérben egy tradicionális rababon. Elhesegette magamtól a gícses sztereotípia gyűjteményt. Vajon mikor jön el a pillanat, amikor teljesen beengedjük egymást a legintimebb életterünkbe? Mikor hív meg magához, és én mikor engedem meg, hogy feljöjjön? Mikor leszek kész rá, hogy magamba fogadjam? Ólom bánszorgott az idő, és rettenetesen hiányzott. Egyik nap legnagyobb meglepetésemre belefutottam Normanbe a közös lodzsánkon. A korlát mellett állt, és átbámult az utca túloldalán lévő edzőpark irányába. Most tudatosítottam csak magamban, milyen sovány. A testén megtépázott zászlóként lógott a ruha, az arccsontja hegycsúcsként emelkedett ki a koponyájából. Barna haja kuszán a füle mellett, és a borostája is dúsabb lett, mióta utoljára láttam. Rendkívül elhanyagoltnak és betegnek tűnt. – Szia! – szólítottam meg, mire összerezzent és rám kapta a tekintetét. – Szia! – ösztönösen indultam tovább a dolgomra. A plázába szerettem volna eljutni, hogy beszerezzek egy-két dolgot, de norma jelenléte megtorpanásra késztetett. Hogy vagy? Kérdeztem bizonytalanul, de nem felelt. Persze, hogy is lenne. Rá volt írva minden. Köszönöm a rajzokat. Köszönöm az ételt. Hát, akkor... Sóhajtottam kisé szimpadiasan. Megragadtam a lefelé vezető csigalépcső korlátját, hogy elinduljak lefelé, de valamiért képtelen voltam megmoczanni. Kihúztam a kabát zsebemből a telefonom, és rápillantottam az órára. Délután négyet mutatott. Talán még pár percem lehet, mielőtt sötétedni kezd, gondoltam. Ha most azonnal elindulnék, még a szürkületben hazaérnék, és nem fagynék halára. Kényszerítettem magam, hogy elszakadjak a korláttól, de egyszerűen nem ment. Norman, tudok valamiben segíteni? Szaladt ki akaratlanul is a számon. Ó, lehelte, zavarok, bocsánat. Mi? Nem, dehogy! Léptem közelebb óvatosan. Csak gondoltam, talán. talán szeretnél beszélgetni valakivel. Norman felén fordult, és rövid ismerettségünk óta először egy röpke pillanatra a szememben nézett. Fakón pislákoló sárszínű írise volt. Egy percig hallgatott, már azt hittem, hogy sosem fog megszólalni, de akkor hirtelen kinyitotta a száját. Nem tudom, hogy kell. Vallotta be. Megkönnyebbült, mosoly terült szét az arcomon. Képzeld, ez nekem is nehéz. Miért? Elárulok egy titkot. Nem boldogulok túl jól az emberekkel. Ismét rám nézett, végigmért és furcsán vizslatott. Amikor beszélnem kell valakivel, mindig rettenetesen ideges vagyok. Nehezen találom a szavakat, néha pánikolok is. Szóval megértem, amit mondasz. Úgy tűnt, mintha a hallottakat, majd hosszas hallgatás után megszólalt. Én is elmondhatok egy titkot? kérdezte. Nem értettem miért, de kirázott a hideg. Persze, intettem bíztatóan. Én küzdött a szavakkal, mintha egyesével kellett volna őket kibányásznia a tudata Rám sandított, majd vissza az utcára, aztán megint rám. Én kezdett bele még egyszer. Nem emlékszem a múltamra. A kijelentés meglepett. Nem erre számítottam. Megpróbáltam visszaidézni, amit az első találkozásunkkor említett. Valami balesetről motyogott, és hogy megsérült a feje. A baleset miatt? Ott a lépcsőt, és visszahúzottam a lodzsára. Végül is semmi életbevágó dolgom nem akadt a plázában, ráér később is. Arra emlékszel, hogy történt? Nem. Mi az első kézzel fogható emléked? Próbálkoztam. Ez mutatott körbe. Volt itt veled valaki? Megint sokáig nem válaszolt, mintha azon tanakodna, mennyit oszthat meg velem a zavaros emlékeiből. Szívszorító volt rájönni, hogy bízni próbál, de fél. Pontosan, ahogy én éreztem magam idegen emberek társaságában. Igen. Felelte aztán, majd várakozás teljesen az arcomon felejtette a tekintetét. Daisy Flanagan. Daisy Flanagan? Pillantottam rá kíváncsian. Őki? Ő ki? Elfordította az arcát, mintha a kérdés túl nehéz volna számára. – És a családod hol van, Norman? – tereltem el a szót. – Nincs családom. – Senki. – Senki. – Akkor csak daisy ismered? – Meg dr. Vidlit. Ő egy orvos. – Aha, értem. Azt tudod, hány éves vagy és honnan jöttél? – Megrázta a fejét. Láttam, hogy zavarni kezdi a faggatózás, vagy talán az, hogy egyetlen kérdésre sem ismeri a választ. Olyan arcot vágott, mint egy rémült kisfiú. Úgy döntöttem, nem erőltetem tovább a dolgot. Figyelj, elég hideg van idekint. Nincs kedved bejönni a konyhába? Mutattam az ajtó felé, mire hátralépett, és belekapaszkodott a korlátba. Nem, rázta meg a fejét. Nem mehetek be. Miért? Nem. Azt nem akarom. Kétségbe esetten elpillantott a lakása felé. Semmi baj, hagytam rá. Megértem. Attól kezdve majd minden nap, amikor hazaértem a pékségből, a várt szégyellősen lehajtott fejjel, egy öreg elnyújt kabátba burkolózva, ami legalább három számmal nagyobb lehetett a kelleténél. Még azt is tudta, milyen időbeosztásban dolgozom. Odattam neki a megmaradt kenyeret, bagettet, túrófelfújtat vagy szendvicset, legjobban a rántott csirkés szendvicsnek örült, ő pedig átnyújtott egy újabb virágrajzot. Sosem készített két egyformát. Mindig megkérdeztem ezúttal mit kaptam, és ő már sietett is a válaszszal. Olykor nem csak a világok hétköznapi nevét, de a latin megnevezést is megosztotta velem. Egy két lából növény növényhatározó volt. Eleinte nem beszélgettünk túl sokat, csak néhány szót váltottunk egymással. Borzasztó nehéz volt bármit is kihúzni belőle, többnyire egyszavas válaszokat adott, vagy csak elfordította a fejét, és úgy tett, mint aki meg sem hallotta a kérdést. A lakásba továbbra sem akart bejönni, de arra rátudtam venni, hogy leüljön mellém a konyhaablakom alatt álló, rozzant, összecsukható faszékre. Te átfőztem, hogy kevésbé érezzük a december csípős hidegét, és ő jó ízűen mellé mellé a péksüteményt. – Mivel töltöd a napjaidat? – puhatolóztam egyszer, mire megrándult a szája. – Semmivel. – Azt mondta, csak a hónap vége nehéz. Ezek szerint van valamilyen bevételi forrásod. Ki tudott fizetni a rezsit? Tudsz venni egy-két dolgot? – – Kapok pénzt. – segét, Firtattam. – Azt hiszem. – Mielőtt ez történt veled, dolgoztál valahol? – Nem tudom. – Talán a virágok? – Gondolkodtam. – Nagyon jól ismered őket, és szépen is rajzolsz. Nem lehet, hogy korábban valami ilyesmivel foglalkoztál? – Nem tudom. Az arca gond vált. Megkerestem a tekintetét, és bíztatóan rámosolyogtam. – Kár, hogy nem színesek. Jó lenne látni, hogy milyenek valójában. – Nincs színes ceruzám, – mondta. – Az nagyon drága. – Azért annyira nem drága? – Miért vagy velem ilyen kedves? – nézett rám hirtelen. – Nem félsz tőlem? – A kérdés meglepett, és valójában egy kissé meg is ijesztett a nyers őszintesége. – Miért kéne félnem? – Mert én – ismét a szavakat keresgélte. – A többi ember undorodik tőlem. – Tudom, milyen érzés – – Sóhajtottam. – De én nem undorodom tőled. – Lehet, hogy rossz ember voltam azelőtt. – Szerintem a legtöbb ember fél tőle, hogy rossz. – Méláztam. – De nem hiszem, hogy te az vagy. Arra gondoltam, hányszor éreztem, hogy hülyének néznek, vagy egyenesen megvetnek, amiatt mert más vagyok. Pedig manapság divatos hangoztatni, hogy a másság áldás, és mindenki egyedi és különleges a maga nemében. Miért csak elméletben működik, és bukik meg rövid úton a gyakorlatban az egymás irán tanúsított elfogadás és megértés? Mézön szerint vagy csöcttel, meg a társadalom szemében mégis az egyik legérdekesebb ember, akivel valaha találkoztam. És Norman, talán csak lehetőséget kéne adni neki, hogy megmutathassa magát. De az ilyeneknek, mint ő, nem sokba értelem ebben az anyagi javak vezérelte rendszerben. Vagy akár beszélhetnék saját magamról is. Amikor ránéztem, Különös módon a saját nyomoromat láttam nagyítón keresztül, és pontosan értettem, milyen elképesztő nehézségekkel jár neki egyáltalán kinyitni a száját. Elhatároztam, hogy semmilyen elvárás nem támasztok felé, csak itt leszek és meghallgatom, amit meg akar velem osztani. És ez olyan volt, mintha egy kicsit magamnak is támaszt nyújtottam volna.